وَلَا يَشْتَرِتُ فِي الْإِمَامِ اَيَّفُونَ مَعَصُومًا امام ده دا پار شرط نه چی ده معصوم من الزنوبی ده مسئله کی شیغان چې د امام ده پار عظمت ضروری ده منوائیو د امام ده پار عظمت من الزنوب ضروری نه زکا مخ که دا خبره دا شجي امامه دا حضرت ابو بکر اتفاقي او مع عدم القطع بیاصمتي در دا عدم قطع نه پاسمت دا چا ویلي ته حضرت ابو بکر معصوم و عياده نمدارن کې دا اشتراط محتاج د دليل ته چې څوک وې د ایمان د عصمت شرط ته پکاردار کې دلیل پیش کیه او چې څوک یې شرط مره نه پایي کې کاږي کې دا عدم د دليل یا سڑه ده یا شی وجود قائله نو ده با بیا دلیل وی پا وجود ده غشه او یا بلخی اغا ده ایل ده اشتراتی نو ده عدم اشترات تا بس ده پاره بس عدم دلیل کاتی ره کنه چی دلیل نی بس عدم اشترات شو کنه یا اشترات تشه اغیوی نیمان ده پاره عدم شه ده دلیل ده وی منږ دا آدم اشترات فلی نو دا آدم اشترات سپاره من سره دلیل ای ضرورت نهشته بلکې دا آدم اشترات سپاره ده کاتیره کې كي د اشترات دلیل نشته چې د شر دلیل, دلیل دا نه شي نو آدم اشترات په خللهغ نه د ی شی دلیل کې موجود نه نش بس نشت که نه ځ د کمره کڅوکشت دلیل باغسه دلیلله چې شت په کې ځای اجزاما زید نشته سماتا ہوا سماتن شویل کی دلیل ہوا کہ زید ویل نشته زم د دلیل نشته نو په خپل نشو د وجود دلیل نشته نو وای زان اندار کې محتاج دلیل ته و اما فی عدم اشتراک در جادہم اشتراکات نکافی کیږي پدې کې کی عادم دلیل د اشترات جب اشتراک کوئی دلیل موجود نہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں آدم الاشکرات ہے وحتجل مخالف دلیل نیو اللہ مختب مخالف و بدے قول سر, سر لا ينالو عهد الظالمین نرسی گی عهد ما ظالمانو تا او دا امامت یا وحد دینو دا امامو تم نرسی نو ظالم سڑے امامو نشکے دی او غیر معصوم ظالم دینو فلا ينالو لہو عهد الامام جواب المن ہو اغم من عادا من عادا یا را غیری آسم تا خوصوب ظالم نوی کنه یا سره معصوم ده نواغه تا خود نشوه لیکی دا ظالم ده اللاوی آد ظالمانو تا نرسی کنه نو یا سره که معصوم نی نو ضروری خونه دا کنه چاگری شیشی ظالم نوی دا ضروری دا ظالم ظالم غیری مخوره باقیق معصوم نی و ضروری دا چاگری چی شیشی ظالم نو کم امامت کی تشریح دی لکه حضرت ابوبکر و غیره دغه معصوم نو کو ضروري نه چې معصوم نشینو دیری څه ظالم قران کې خدای لري ظالمانو تن مترکینو لذا خو معصدی ولدا خو ظالمانم نه ځی کنه ځکه <تصفح> ظالم منا کته و چې غیر دکاب د معصیتو کې مسجد د عدالت فرد ادمه توبینا او ده اسلامه نو غیر معصوم لازم ده که دیر سی شیشی ظالم واقعی گا تولا حسمت حسمت ستوی چه پیدا نه که اللہ طلب عبد کی گناه سره ده بقا ده خدرت ده او ده اختیار ده نه که گناه بانه ولی که او اختیار امرانه شی او اختیار امرانه بیا خ د مطلب داې چې دیې سره موقلب کې دللی چې بیا خی مکف نه شو دا معه دا معنا ددي د فل د ک دا یو لطخت دی د اسمت د جانبه الله نه عمل کوې په خیرره خیر او رو سړ منیکې د شار نه خوقا اختیارې سره د بقاه جا نه اختیار نه تقیقان لله د تحقیق لے لے ابتلا نہ چاغه ازمايش تا الله پای تکمیل درته ولهاز را دې دا وجنه چې سړي قدرت به عصمت کېم د سړي قدرت شیخ ابو منصور ماتوريدي وي وي عصمت نزع النزائل کي ما حنا مشقته دا والدانه مني و به هاذا په دې سره زائر فساد دخل دغه چا چا وي چې دا یو خاصيت په نصب شخص کې یا بابدان کې معنی کې چې په سبب د دې صدور د ګناہوں وددنه کې پسنګ بداو مون کزدا چرتہ منوي دې بیا به صحیح نه وي تکلیف د په ترک د ځم سره ولما کنه مصابن علیه تعالی توصابن نو کولای کې دي دارت کې په علماء هغه عصمت دی توي چې دایو خاصیت چې الله په نفس شخص کې پیدا کړی یا بادن کې او د دې سره ګناہوں صادری دل منی د ذنب منی صدور د ذنب ان مانای دی وی داسره واه له کداست وی نبی اللہ دا شړې په تر کو زم باندې مکلف کو لینا بیا اب الله جل جل رودا شړې په تر کو سم باندې مکلف کو لینا یو او زمدار چې دې ګناونه نه کوله نو د تو په دې ثوابم نه ملتاوه دي چې ګناونه نه کوله ها د ته په ثوابم نه ملتاوه دي صاف هغه چې ملایي چې غواړي دعم د الله د خو قوی رینه نه کوي چې ورسره بالکل دی, دی ترتره جهان نه نبی له کټه فرشتو پرانګي دغه د ثواب سمانه ولا یكون افضل من اهل زماني او دیبا افضل د اهل زمانه نبی مولانا دا یو بله مسئله ده هغه د شیعاګان وای چې په زمانہ کې بدتور نه چې کم افریقا شیعه وای امامي جواب ضروری افضل زمانی دیر کرا یا البته ضروری نه ده چې افضل د زمانه به شي د امامو ډیر کړه تداسي چې مفضولی یو وخت امام شي د وجه نور او قواصره او موانع او د وجه نه سموالع موجودیا کا فلش کېدلی هغه مفضل شي او مدار په کمش کې چې د منصبه ولکې په ډیر په دی باندې ډیر خپوي مثال په تور باندې عالم ده عاشق الی سم د عاشق هم ده او هغهه مثال <تصالح> په طور معنیسووب سټ ته ولاړ د به مقابله ک یو خړی دی چې د زه دیعلم کې کم دیخوا هغه د اووامی فله او د ببو د عوامی کارونو امانت ته دیارت تاغ کې د زنه ډیر دی په واو د حکومت هم خپږ نو شخلادي صتهته د دخارري پړهاو تاان ته سږې تخواال تهلا چېومبک مهمون په هم لایر جریرون بیاره ته پته نه دد په مقابله که خلړهخری که نه پا دا سره اغا د دنه په علم کې کم دی او خو جاہیلی کنه دا غا نه وایما د دنه علم کې کم دی خو د دنه په واګو د حکومت باندې خپوي دی انات په کم ډیر دی امانت په کم ډیر دی په واګو د حکومت هم خپوي دی نو په کاردار چې دابل کې الله تجربه کوي نو هغه خنه دی او دلیل, دلیل داره، دا یاد ساته اکثر استنې عالمان خو په سټیج اني وې داړې عالم دی وې که ناډل وې عالم درته خه ما دی وې د حضرت علي رزل الله تعالی او توسکی د حضرت علي نه غټ بلو او حالکه حضرت عثمان کنا مخکې حضرت عمره حضرت ابوبکر درې وړه مخکې خليفه غانو حالکه لوې عالم حضرت نه دی و شک نشته د درې وړو دا غټ عالم نو چې پکم شی باندې څوک حبويږي یا پیت نه پېد پکې دی شي نو پکارداره چاغېش یو وخت سره ته ډیر عوامي سپورټ حاصل لري ډیر عوامي اودې فاسق پاجر قسم نه دی دا مقابل کې یو بل عالم دی خو پا او ارسته باندې برابر دی خدای اعظم رفيګم نه درام ر سپورټم نشته نو پکارداره کی دی یو شي زه ای په فضیلت اقل علما او عمله یې کمی لمکمې عملم کمه ډیر کارته دي اعرفی په مصالح د امامت په مفاصیلو د دې اوقدره علي القيام به مواجبې هاي دا یې په مواجبو خفي خصوصا کله چې نسب د مفزوله اغه ډیر اطفاعه شرع او د آثار د فتنه نه په کاردارا چې ديشي د دې د واجب نه کاروله شرع حضرت عمر ګردوله حضرت عمر رضی الله تعالیو امامت شورا کو ما بین ده شپاگو که سرده قط نینا چه بازی افضل ہو ده چاہنا ده بازینا عجیبا خبر رکی وی حضرت عمر چه افاد بایی که حضرت طلحاؤ او حضرت عبدالرحمن امن آفو او ده غرنگی اگه حضرت عثمان و حضرت عالیو ایک شو نو یقیناً بازی پدی که افضل ہوئی گو را حضرت عثمان خو افضل ہوکا نا خو بیائم پسو که کې کے او حضرت علی خو اپځلو یقینا د نورونه ولی بیا ما زکه چې دا خبره اصل الفتنه وا حد فعل له فین کې لا دادا پر سوال حضرت عمر رجلا السلامونه پر یا دلی په پهل باندې دی شراز چی یو ایمان پکاري رضوان او دغه سوی ما امام پشپګ نه ایمان کم سے کم سو پکاري یو پکاري زیاد نه او دسو کوله د شپگی مان کا جواب شپگی معنی نه کوئید شپګو دیوی یو کوي شپګو دیوی امام ښا یو وټا کوي نو ان کله که په څو څنګه شهید کارول دی امامت شورا په امند شپګو کې سره د رجعیز نه نه سبدو امامین په یو زمان کې دوه شورا کې رشق په څنګه راځه ټول نام له غیر جائز هغه سبد امامین او مستقلیانو دی جو واجب اطاعت دحریو علن الفراض ځکه لازمیږي من ذالک د دینه امتصاد احکام و متضاد یو امام و ایدا کار کا وبل و ایدا کار کا ارکی مشوره کې نفل کل په منزله تی من واحد دا ټول په منزله د امامي واحد شرط نه نه چایې پهنه من اهل الولایۃ المطلق الکامله اے امام کې دا خبره شرط نه نه چې زمونږه مشر باه هڅو کې چاغه اتیا کاله تصوف کله ګولید او بیا مثال پر دومره تقواداری او دومره دای او دومره دای او دومره دای دا خبره پکې شرط نه را بلکې صرف دومره خبره پکې شرطه ولایت مطلقه کامله ضروري ولانه دی البته دومره کار به مسلمان به مذکر به عاقل به بالغ به دومره کار وای خان عملی حوالے سره کډیر زیات نو مو خیر دی عملی حوالے سره کډیر زیات نو نو بیا خیر دی دارا استی تعلیمونو ورنلی دی په زم نه پویږي دا الله په فضل او کرم دین حواله سره دی په زبانه داโอกาสته چلو پېدې نو خدای کنه کښ سره خبرې هم کړهوي دا به ته چې بس اکی کتابونه خړې پکاوې چې بس خبره کوو تاسو راخېری کتابونه لکې ضروري نه جزري اورې لوی تقوا دار خلایما بلکه ورته دا شرط ته چې مسلمانانو مشرد څه प्रकारे چې عقل کې شي خالق کسی، ذکر کسی، مسلمان کسی نو ولایت تو اگر کا ولایت مطلقہ کاملاً نا لری بھی خیر از ما جعل اللہ لِلکافرین عالی المومنین السبیلہ وید کافرانو اللہ طلب مومنانو من صلی اللہر کے خود لیندار او اب در ازم نشکید زکاقہ مشغولی پا خدمت سا مولانو اب در قوم خدمت کې گر مولان ام مستاقر پی آیون الناس رخلق بنظرنو کسی اس پر او خذ ناقصات و اقلن و دیننی اصلابی مجنون دادوار و خاصنان تدبیر دو مور نه ناگئی تشمیتی ها زیتا نشیر اصوله نا برا خلق دا غوط اتسرک و مسالی و دو جمهورو که کول <سؤال> امنشی <سؤال> سا اینسان این مالک اللی <سؤال> تصورده و مالکی تسرک و بورو دو مسلمانانو که فا قوت در رای اخپلی و رویتی ها دو بکر او د معونت جنگ او دو شوکات و یعنی دو اوه تاخره لری اسلحه و غیره ارتب و صریح قادر به بی علمه فا ایلم فا ادال فا و کفایتا فا سجاعت على تنفیذ الاحکام و تنفیذ الاحکام و معنی حدود که ساف دا کارونت خاستیش حفظ با دا حدود و در ذال الاسلام که انصاف که مظلوم نظالم نظالم نبابدل لی ازاکا اخلال فا دیهمون موخل بالغراج من نصف الامام در نصف امامنا و لا یا ناظر الامان بالفصفا نماز الکی امام په پسې معنی په خروج د تعذ الله نه سمدله یو امام دی او بیا د سره په صحارو شروع وکړو یعنی دا الله تعالی د تنقیس شروع کا ندې پدې معذوره کی معذوره کی, کی... کی نه نمو معذلکی کی ایمان پچا باندې په پسې او په جور په ظلم على عباد الله لیانو قد ظهر رزق ظاہر شیره کته انتشار ده جور شو د ائمه دا و, و مرعون پسه خلفای راشدینونه او سلف خسته دلیل وای وره مولا نداء و خبر ادا ارزه کی پکار داره کی سړی لیک شاندی هغه احتیاط نکاره دا زمون د اخیری کتابونو د دیدا ده خو کی دا مونږ نه کو و تاسو څخه له خبر ازلک د بصیرت لاندو کومه قصه وای چې دا داغه په نو خو وای شي دا ډېر ښه خبره وکړه ډېر ښه خبره په طالبانو لري خلګي په خصوص طالبانو باندې خلګي دا ډېر زیات خلګي دا هغه خبري ده د تیځه خبره نه دا به خلګي خو دې تفصیل ته وواره کنه دیو یو امام دی کآغه په سقومو کو کنه نو اته خلاف وتل پکار نه دی دا خلاف وتل پکاره او دې داړې چې د خلفای راشدون نارست وو او په ځانګړې ډول حجاج ابن یوسف په دار کې وګورئ چې دلته لوېله صحابه ټیم کې موجود وو کې تابعین هم موجود وو آل علم موجود وو او ټول خلکو خاموشي اختیار کړې وځکه دغه نقصان د فائدې نه زیات ده نقصان دې چا نه چې دغه یو ماذله کولي نو دین به نقصان کېدای نو د دې وجې نه غړ دې نقصان دوګه طرفه په هو انل بلیتن چه زمان دا خاموشی دلتم یو بلیه را او زمان دا اغسر دا محرکم بیره خود دا غا بلیه دا دی بلیه نمسی شرحو چه دا بلیه صلقانو یا انقاضونا لهم و یو قیمون ایخامت دا جمعی دا اخترونیم کوا او او ویزنیم دای پیزن و لای روننی دی نی اعتقادی دا خروجنواریم پا دی او بلیه نه چه از شرط ابتدال دی محمد دا ابتداءن دا خبره شرط نارن ب بقان اوره نہ بقان امدا خبره ضروري نه امام شافعي مولا فرمایي کی امام مازلقي په فسخه خبره حضور سره او دا غره هر قاضي او امير اصل د مسئله داري چې فاسمدي د اهلال ولایت سره شافعي مولا پني فاسق ال ولایت نه نه ولي د دې ځان نظر نه لري د ځان د بار نظر نه کې کوي نو فقيه بيان ضروري غيره نو دا غیره د مسائل او بس خیال او ست دي هر ټول مسائل او خیال نه ساتي دا ځان خیال نه جناونه کوي جرائم کوي مده بد بدل څه خیال ساتي امامي ابو علی فرمایا مولا فرمایي چې نه د اهل ولایت نه لري حتی اساسه سيدره ابي فاسق لپاره دزي څه خپل بي تيغ صغيري امام ابو علی فرمایا مولا نه یو کس فقاعي کبي نه د اهل ولایت دي نه فاسق لار ده چا له خپل بچی نکاح کولې چې او بچاله پدې کا ور کولې شي نو چې د اهل ولادت مشر د مین اهل اماماتهم شو هغه وی دی چې کومه اهل ولادت مې نه امام شافعي مو الله فرمایي نو د بسنګا ا د امام شي او د ټول مسلمانانو د بارا وسنګا د غور او صحیح خبری وکړي چې حتی کې دې د ځان د بارا سوچ نه شي کوله مستور په کتابونو د شافعيو کې دا خبره راځي چې قاضي معذول کیږي په پا خلاف تا ایمامنا او فرقا را چیزا پا انعزال کے بوجوب تنا سب د غیر کی آثار تا فتنی ری زکر دا شوکت لاری پا خلاف تا قاضی نه مونانا او ای پا کتابون دا او کدار خوار را چیو ایمام دا بالقاضی نا ایمام کافی سو کو کنو معزول کی گی پی نا. او کا قاضی پی سو کو کنو معزول کی چ انته امام د معذله کې دا غا شان شوکت دی او بلې خلکو کارون هم کړی یي مرګري نو دې له نقصان باندې تمامي اپه خلاف د فاسکنه نو قاضی نه قاضی خدا سره چې قاضی خو امام رلعله شو دې مقرر کړو اوس په مثال په تو قاضی لریکې نو د شان شوکت و غیره دا اسم نشته نو دې کې څه اثرات څه فتني نشته پرهواتن واعظ ورو کنه علماء السلام انو لا یجوز نه قضاء را فاسک وقع او بعض مشاق وئ داقلې د پ ابتان یا صح ولاله د یل ک مو مولانا ما نمای کرام داوي او دا به هدای ک دي جلې کرام سلام دا مصرم دا یو قاي دی هغه دیر عاد ک شو او منکې کله قاظ مو قرار کومونکې که؟ کهه قاظ مو قرار کوناغ سخ شو نه په کارذاه چې دی اوس مع شو زکارا مقلد راضی و ده د عدالت باندې چې عادل پاتنه شنو داره چې ده مازوش په خلاف دا صورت نه چې او قاضي په څه قاضي د وړاندې نشي شې شوه شو دا مقرار شوه نو بس بیا خیر لکه څنګه موږ چیف جسټس ټکلې لږ دیمون سره فسق نه مانلې نو بیا دې په فسق باندې مازولې کیږي نه او که او کساونه عادلي او مقرار شوه او بیا په څه شنو بیا ورېڅ کیږي زمنگورمای 330 جائز ہے ہر فاسق اباظ مشایخ و کی دا کلد الفس ابتدان نو صحیح ده او کته د قضاور کې شو د عادل وبیا ده ما ذلکی گبل فست ذکا مقلد اعتماد کوي په عدالت ته ده نه بیا راضی کیږي نه د قضا بدون ها په غیر د عدالت ف فتق قاضی خان کی دا خبر و چجما کړل علما الا انه اذاير تصح کله چې قاضی واغس نو نافیز نه ده قاضی دې په سیمارتاشه کې وان نو اذا قاضي القاضي القضاء بالرسالات في القاضين ولو قضى لزو قضاهو ګورما نه یو قاضی دې په کومه مسالې کې ریشووت واغس په هغه مسالې کې قضایین ده په نورو مثلو کې قضا صحیح ده یا قاضی په کومه مسالې کې شيوا رفتلا ریشووت نو په دغه مسالې کې ده قضا صحیح اپنورو مثلو کې قضا صحیح ده یو زما مسنداره یو قاضی لري پر سره قضا واغستلا لکه دامن سبع عدد قضا یې ده وینا د بالکل پیسې کېم قضا صحیح نه ودجوز تا تاسو مانا تاسو څنګه پلان کې پخې مصکیږي او کني کې افلان کې په پلان کې پخې کې امنګ د پلان کې کار دی تاسو سلام لګورئ من خو د دې کتاب مطابق تاسو خبرې کوم جائز د صلاه لاندې سحر برا فاجر هر کس چاغنې کې او کا فاجر فاسق ذکر رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایو صلوا خلفه کل وفجر هغه لذا چې علما د امت کان وسلو نا خلفه پسقه د پسقه او شاپه مسکړو دا الله هو یې کړل د بيداو یې کړل منغیر سینې کیږي هغه کړه نقلشری د بعده سلافون چا یې مره کړل د صلاة خلف پرمتبعانه نو دا, دا, دا, دا, دا, دا خبره محمور ده علل کاراحت په کراحت باندې یره خبر انا دا ازلا کلا و فکرای دی که اوس کلام نشته په قرات ته صلات خلف فاسقیا مبتدیه کی هادا ایدا په وخت کې جہاداشین په فسق او بدعت حدا کفر ته اه اپ یو سره بلکل کافرونه فلا کلام په یاده جواز جا دا اس کلام نشته په ادم جواز صرات کې خلفهوده د نورسته تاسو تا کلا چې ځاو لګی نو انت چې شي خبره کوم بیا تاسو خپه کیږئ او خبره کوم الله خپه کیږي نو بیا زه خاموش خو دومره مساله دا چې تاسو او ګوره کني او فاسق ده فاجر ده کار څنګه رغه پسی مسکی چې په البته قبل ده او ربيع ال تاکا کومکروه ده خمو زور پسی کی یالبتہ تر چا فسق حضور دم راحت کې او جهاد د کفر کې او تا تکافر وي نبی چې تا رغه پسی منده معتزله اگر کدي فاسق خیر مومن ګر لیکن دین وای جائز ده صلات دن او رسوې هغه معتزله فاسق مومن نره او بیا وای خیر ده موزو پسی سیدي دېما د دې د باندې چې شرط د امامت د دې پنس کفر دی نه وجود د ایمان نو د صالحو مؤمن نه دی کنه د صالحو څنګه دی ولی مؤمن نه دی خو مسکو کې مسکا پسې نه کیږي او کافر نه دی مؤمن هم نه دی او کافر هم نه دی د دې پنس کفر دی نه وجود د ایمان په معنا د تصدیق او د اقرار او د اعمال جميعاً د ټولو وېما قضايا ساده بس دو منټه پکې نه جائزه صلاه طهبره فجر فاجر چې مونږ شي په ایمان لې لجماع لکه علي قره السلام مفردي مصلا و په آسمانه چې مونږ شي راې لقبلا ونه فینې قیلہ ده قرصوال لا تکم مسئلے ذکر کډه خو اعتقادي د شیخ خدای غټول فروع دي کنه دا غټول سری نو ده جواب کې امسان دې مثالونه انما هي ده ر فروع د فقې نه دي نو فلاو دي لې راډه په اصول کلام اصول د کلام کې مناسب نه دي و واین <وحين> اراده <عراق> سره جواب کی چې دا قرونه دی یو دا کارونه دی لکه سوالات ته او وغه کارونه دې ستره را روان دي کنه ذکر د صحابه او به من د خیر کو وغه غیره که څنګه جواب کی چې یو سوالات دی یو اعتقاد د سوالات دی نو من کې دا مساله ذکر کو چې و تجوز الصلاه الصلاه جایز دی لام شیاته د هر پاجر فاسق نو دا بدیته بار کړه د د صلات به او اعتقاد د چا نو بیا خو دیو بیا قوتل مسائل فی رایه په دغه تعویل باندې موږ مسائل اصولیاو ترا اړهولې شو بیا قوتول مسائل ها مونږه مسائل او ترا نو د څه تعویل کول صحیح دي که صحیح ندي نو چې صحیح ندي نو سوال پاتې شونه دې ځکې جو وای نو اراده کده اراده کړي چې اعتقاد د حقیقت د دی واجب دی ادا خبره بیاره اصولونه ده نو موږ ټول مسائل د فقهم د قرانګی دي بارحال سوال وارث شنو کول نو جواب ارکان چې د فارغ شرو مقاصد رځیل می کلام نه د مباحثه رذات او صفات او افعال او د معاد او نبوت لري په قانون دی د اسلام باندې په طریقې د اهل سنت والجماعت باندې حواله قصته تنبیه علا نزه په یو سیده مسال او چې جوړکی په دې سره اهل سنت د غیر نه هغه چې خلاف کړل په دې کې معتزله یا فلسفه او مراهده او غیره هم د لبېځاو او روانه دا برابر خبر ده د ثبوت د فروض فقه نه او غیري دا جزياتونه چې متعلق دي چا سره دا عقاید او صلکه شهادت ته اشرا موباشرا چې دا لفظ پسانو ته جنت زیر ورک شي او وغيرها نو سوال وارد شيو جواب وشو په جواب اعتراض وشو بل جواب وکړو سوالدارې دغه فروده چې دا په اصول کې هم ذکر کاوه کاندې کلام کې نو جوابدارې چې دا مسائل پریا یا پدی یا دې یاد چې ته یا دې یاد د اتحاد کې نو دا بیا اصول دراوو څنګه به ټول مسائل د فقيه یا پدغه اعتبار چا تراوږي اصول او ځواب اخر کې داره چار کېده او اصول ذکر کړل او باقي فروض فروض ذکر کړل د علم کلام ورته چې ردو شي په کرا کې د الله مفتديعو باندې